Ірен Роздобудько. «Дві хвилини правди». Роман. Серія «День Європи». Видавництво «Нора Друк». Місто Київ. 2008 рік. Читає Таїсія Дружинович. Частина перша. Він стояв під гастрономом, де завжди пив каву і спостерігав, як клаптик суші під ногами, поволі зменшується. Над ним височів балкон другого поверху, але сьогодні він не міг сховати його від потоків води. Раптова серпнева злива перетворила ранок на ніч. Вулиця, щойно жива і рухома, ніби вимерла. Лише він, як завжди, вперто стояв під цим балконом, сьорбав каву з пластикової склянки і палив, Хоча вологе повітря і краплі, що залітали сюди, намагалися згасити сигарету. Він любив дощ, любив відчуття самотності під дощем, коли стаєш не таким, як усі. Адже коли інші розбігаються, мов миші, прикриваються парасольками, поліетиленовими пакетами і з жахом поспішають під перше ліпше прикриття, ти спокійно йдеш вулицею. Мокрий і щасливий І розмовляєш з водою І кожна крапля оповідає свою власну історію Бо кожна крапля дійсно має свою історію і душу Котрю отримала від того, чим або ким вона була раніше Кава від сьогодні подорожчала на 30 копійок В принципі, це дрібниця бо коштувала вона тут дешевше, ніж будь-де. До того ж, саме в цьому місці вона не гірша, ніж у першорозрядному ресторані. А можливо, вона була смачною тому, що вже багато років його знала продавець, тож і робила саме таку каву на совість тільки для нього. Переминаючись з ноги на ногу, він уявив, що стоїть на останньому клапті землі – а все навколо поглинути водою. Все. Його будинок, робота, будинки друзів, самі друзі, залізниці, аеропорти, телевежі. Все. Все зникло. І він лишився сам один, цілком цим задоволений. І він давно вже хотів послати все до бісової мами. Але якщо за нього це зробить природа, чого від нього вимагати? Чудово! На нього подивом поглядали пасажири маршруток, що проїжджали, а точніше пропливали повз гастроном. «Мабуть, жаліють мене?» – подумав. «Хіба поясниш, що тобі добре саме тепер, коли вулиці порожні та майже темні від потоків зливи?» Вчора він відзначив свій день народження, найогидніший день року. Перед тим... Тижні зо два. Його вже традиційно ламало, як наркомана. В прямому сенсі викручувало суглоби, нудило, водило. Клятий неприємний стан. І він, захищаючись, аби заглушити ломку, почав пити ще на тому тижні будь-скім. Вчора нарешті все відбулося, скінчилося. У роті сухо, руки тремтять. Ненависть до себе і всього зашкалює. А ще вчора жінка, з якою він прокинувся, власне, з якою прокидався протягом останніх п'яти років, сказала, що більше його не хоче. У них одразу була така домовленість – говорити правду. Тепер він шкодував, що сам запропонував цю гру. Краще б вона збрехала». Казала б, що просто втомилася, що мусить відпочити від нього, подумати, чи ще щось подібне. Хіба мало більш делікатних підстав для того, аби тихо розійтись? А ось так? Це було безжально. Можливо, і він вже не хотів її чи просто втомився, принаймні за останні пару місяців. Але він ніколи б не наважився зізнатися в голос. А вона змогла. Сьогоднішня злива була дуже доречною. Клаптик сухого асфальту під його ногами нестримно і символічно зменшувався. В кишені заграв Квін. Вологою рукою він витяг мобілку, дивуючись і дратуючись від того, що хтось таки вцілів, врятувався. То була Єва. «Здається, ти догрався», сказала вона. Чомусь у нього від нудьги звело щелепи? «Тебе звільняють. Ти чуєш мене?» Він чув і відсторонив слухавку від вуха. Появив її червоні губи, котрі завжди залишають на склянці розмиті відбитки. Слухати будь-який жіночий голос було нестерпно. «Де ти? Чого мовчиш?» «А що ти хочеш почути?» «Вчора ти майже зірвав зйомку, і тобі немає чого сказати?» Майже не рахується, незамінних людей нема. На тому кінці зітхнули. Але я тебе відстояла. Принаймні, до кінця місяця маєш виправитись. Твій останній шанс. Слухай, нафіга тобі все це треба? – здивувався він. Ти був кращим серед нас, – сказала вона. Ти гинеш, Дане. Ти в цьому переконана? – усміхнувся він. — Поговоримо про це завтра. — А що буде завтра? — Я замовила тебе на своє відрядження. Мені сказали, що це самогубство, але досить дали. Поїдемо разом, поговоримо дорогою, щоб я не заснула за кермом. Завтра о восьмі я за тобою заїду. Готуйся. Готуйся означало те, що треба поголитися, змінити одяг, купити кілька чистих носовичків та шкарпеток, пару пляшок, каву, ще чогось для Єви. Раніше він любив їздити у відрядження, дивитися на дорогу, хапатися за камеру, побачивши коника на листку чи незвичайну квітку в полі. Зараз він хотів тільки одного, аби щось трапилось без його участі, аби все згинуло, вкрилось мороком і ніколи не поверталось. Хіба у вигляді першої інфузорії в першому очереті, що утвориться в перших хащах після не першого всесвітнього потопу. «Добре», – сказав він, і, подумавши, вирішив додати. «Я тобі вдячний». Вона натиснула кнопку і сунула телефон кишеню. Безнадійним поглядом зиркнула на папери, розкидані на столі, подивилась у вікно. За ним було темно, склом повзли довгі змії води. Вони спарювались, утворювали суцільні потоки і знову розбивалися на сотні мілких струмків, сповзали на підвіконня. Це нагадувало кублок прозорих змій, що безсоромно злягалися на її очах. На завтра дороги розмокнуть. Сільська місцевість взагалі стане не Проте подумала вона. Чим гірше, тим краще. аби тільки не сидіти тут, у кабінеті. Вона знову згадала про Богдана. Нарешті додзвонилася. Вчора так і не змогла, хоча хотіла привітати з днем народження. Як завжди, він вимкнув телефон. А вона хвилювалася. Адже минулого року їй довелося їхати за ним до відділку міліції, трясти перед ментами своїм посвідченням, Божитися, що нічний п'яниця-башкетник є найкращим оператором на відомому каналі, котрий у свій день народження, ось вже котрий рік поспіль, має дивну звичку потрапляти до відділку. Таке нехлюйство викликало у неї водночас обурення і деяку заздрість, оскільки вона ніколи не могла почувати себе настільки вільною, не могла ось так плюнути на все і, скажімо, не піти на роботу. Хоча чудово розуміла, що це саме вона є майже незамінною. Принаймні, ніхто з колег не має стільки професійних відзнак, не отримує листів по 5-7 величезних ящиків на день, не здатен безсторонньої допомоги писати нормальні тексти до своїх сюжетів та ще й бездоганно редагувати інших. Секрет її старанності полягав в тому, що Єва досі боялася втратити те, що вже давно і надійно мала. Шлося не про посаду, про гроші.